úgy, de szigorúak vagyunk. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a a YouTube csatornájára, legyünk meg minél hamarabb 11 ezeren, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfüzetként is működik. Ezzel a két csirkefogóval, Csintalan Sándorral és Holmi ha csak meg nem halnak, vagy valami egyéb szerencsétlenség nem éri őket beleért, hogy összeveszünk, legközelebb már csak ősszel találkozhatnak. Úgyhogy legyenek szívesek már most elővenni sebbkendőiket. Um, nem készülünk elkalni, egyikünk se. Rövid tárgyismertetés. Aztán később már ilyen nem lesz. Egy és ugyanaz a jelenség kapcsán. Bolyár Gábor üzletember. Több mint egy éve írtam véleménycikket, magyar például nem kell szeretnél elég drukkolni, neki címmel. Azóta kapom liberális barátaimtól az idézeteket. Ezek citátumok, tehát szerkesztettem Magyar Péter számunkra elfogadhatatlan megnyilvánulásairól most a Trianon évforduló kapcsán közelített videójában Padányi Viktor-tól vett idézetvert hullámokat. Majd később osztom elfbarátaim aggodalmát, miszerint MP személyiségéből nem az következik, hogy esetleges választási győzelme után önként feladná a megszerzett szinte a hatalmat. Semmi garancia nincs, hogy Magyar Péter partner lenne a liberális demokrácia helyreállításában. Én csak egyet hiszek el neki, nem putyai karjaiba vinné vissza hazánkat, és ez nekem most elég. Um, Emellett az összes még oly jogos ellenérzés és fenntartás is eltörpül. Nem amellett érvelek, hogy ne legyünk kritikusak és feladjuk elveinket, vannak prioritások, néha mérlegelni kell és nehéz döntéseket meghozni. Tavaly tavasszal, amit a Magyar Péter megkeresett anyagi támogatásért, kértem, barátomtól is megosztottam fenntartásaimat. Barátom osztotta fenntartásaimat, de valahogy egyértelmű volt, árt a Fidesznek, tehát támogatni kell. Azóta, amikor támogatásom nyilvánosságot kapott, MP nem örült ennek, sőt, egyértelmű távolságot tartott tőlem. Végül elveink feladását ma az jelenteni, ha mi nem lennénk képesek legalább befogott orral a tisztára szavazni, nem lehet nem látni, hogy aki nem így tesz, vagy akár csak otthon marad az a Fideszre, és vele putinra szavaz. Rényi András esztét a kurátor. Magyar Péter meggondolatlan volt, amikor a nemzeti összetartozás napján egy a jobb oldalon közhelyszában menni, és meglehetősen gicses passzust idézett, egy kevésé ismert antiszemita és holokauszt relativizáló szerzőtől, bizonyos padányi. Viktortól jól tette Dobrevklára, hogy ezt nyilvánosan szóbátte, de azt baloldali liberális emberként, már mint Rényi András, nem tudom elfogadni, hogy a következő mondatban a Tisztált már is, mint jobb oldali pártot, orbánékkal lényeg azonosnak nyilván és akik még reménykednek a 2026-os rendszerváltásban, azok higgadjanak le, Magyar Péter ismeri el, hogy rossz szerzőt választott, és ne insinuálja műfelháborodásként az ilyesmire érzékeny publikum heves reakcióit, hanem kövesse meg őket, ha tényleg nem tudta idézni. A baloldali megmondók viszont álljanak le MP lefasisztázásával, és ne felejtsék el, hogy jövő az ő választói tömegé, és azt fogja követelni, hogy legyen együttműködés az ellenzékben. Minden elvadult identitásvita MP-ben azt a rossz reflexet erősíti, csak egyedül, csak ő Orbánt a baloldaltát, nem pot potenciális szövetséges, hanem ellenség, akit a legjobb lenne megsemmisíteni. Gábor György, filozófus, ugyanerről. Búcsú a HVG-től. Beleütköztem a HVG-t címadásába Eszterházival üzent Rianon évfordulójára. Magyar Péter, a cikk indító mondata. Magyar Péter videóüzenetében egyszer idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista szerzőt. Liberális írófejedelem versus antiszemita hungarista, mintha ez elegáns, kiegyensúlyozott szélsőségekkel szembeni középutas kulturális gesztus volna, mintha a két idézet kiegyenlíteni egymást de ez nem dialógus, hanem hangzavar. Eszterházit liberálisnak nevezi a HVG nem irodalmi kategória, hanem politikai reflex, hát ha valami, ez Eszterházi épp ezt utasította el. Ehhez képest a padányi idézett más univerzum, szerint a zsidóság, az emberi társadalom, a rákfenéje, a holokauszt kereskedelmi márka. Ettől az alaktól idézni 2025-ben nem állásfoglalás, hanem pozíció, annak vállás, hogy a gyűlölet, kultúra és beszédpartner ez nem egy út. Két vége, ez két ellentétes irány mozgás, az egyik irodalom, a másik gyalázat. Ha a HVG azt hiszi, hogy Esztenház idézettel legitimálható egy padány idézett, akkor a HVG legfeljebb ideológiai kifutó lehet. Végül Brooke Gábor, mindek nevezzük. Foglalkozását illetően? Reklámszakember. Reklámszakember. A rendszerváltás nem mindig ott kezdődik, hol a tökéletes jellem és a tisztamúl találkozik. Gyakran zavarba ejtő emberek indítanak változást, mégis képesek tömegeket mozgósítani. Charles de Gaulle hideg hidegöntelt és tekintélyelvi volt, Bengurion hajthatatlan, fanatikus volt, Márgáli szecsör könyörtelen és makas, legvariz, a és kiszámíthatatlan, sokszor vállalhatatlan. Nem mindegyikük volt szerethető, de a fordulók velük jött el. Magyar Péter hasonló érzéseket kelt, legutóbb a szélsőjobboldali padányi Viktor Naplójából. Én ugyanez sort nem olvastam tőle, de elfogadom, hogy egy súlyos hiba volt, indokolt volna a bocsánatkérés. Eközben valami rendkívüli történik, sok év után először megmozdult az ország, esélyünk van újra a szabadságra, a rendszerváltásra, és ezt leginkább Magyar Péternek köszönhető. Nem hibátlan, nem a szívünk választaná, de úgy tűnik a sors őt küldte. A kérdés, a, a hibáirágódunk, vagy rétveszünk a rendszerváltás történetében. Örömében, bocsát, Örömében, a rendszerváltás örömében befejeztem. A mai beszélgetés Magyar Péterről, és az ő kritizálhatatlanságáról szól. Az a helyzet, hogy ebben a diskurzusban uh, már ami arra vonatkozik, hogy mondjuk az ellenzék, meg az, hogy... Uh, hogy viselkedjen, meg lépje hátra, vagy ne induljon el, meg tudom én, és hogy akkor, ha Magyar Péter az egyetlen remény, meg messiás, én ebben nem veszek részt. Kész. Szuverén állampolgári jogom. Én megértem ezeket az urakat, akiket most ideidéztel, hogy ők még fognak Magyar Péterre szavazni. Engedhessék meg nekem, hogy én meg arra szavazzak, akire akarok. Meg egyáltalán értelmetlennek tartom, mert valamiféle önszuggesszívó. És az az igazság, hogy. A, a, a, és amúgy egyébként Gábor Györgyel értek leginkább, egyet különös tekintettel arra a tényre, ami, a, ami azért visz, viszont, ha úgy tetszik, valóságosan mentális és közügy hogy mondjuk Padányi, meg a na ne már ki magunkat, meg egyáltalán. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy amúgy azok a történelmi példák is abból a szituációból lettek kiragadva. Ez vonatkozik dögóra is, meg, meg Ben is, meg Margaret is. Szóval azért az nem arról szólt a történet, hogy valamiféle populista Versus demokrata kihívás lett volna. Tudomásul veszem azt a tényt, hogy az ország most ebben az állapotban van, és nagyon sokan nyilvánvalóan ugyanazon elégedetlenségek okán, vagy hasonló elégedetlenségek okán megtalálta azt a politikai erőt kvázi névfrontos jelleggel. Annélkül, hogy ennek az összeállásnak és ennek a koalíciónak mondjuk formálisan létező intézmények is lettek volna tagjaik, ha nem, hát nem. Van egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, viszont magukat a Tisza-szigeteket. Én nem 2026 jó jószorével nem várok semmit. Nagyjából úgy gondolom, hogy Secku Jedna. Tehát tök mindegy. Akkor is egy zűrzavaros helyzet lesz, ha... Orbán nyel, akkor is, hogyha Magyar Péter, a valóságos politikai dimenziók nincsenek feltárva. Így ilyen, ilyen műbalhék, tényleg az már a szappanoperákra nézve is dehonestáló az, amiről folyik a politikai diskurzus. Én ebben nem óhajtok részt venni, viszont a Tisza-szigetek mint valamiféle formák, ahol közösségek, vagy emberek összeállnak és szövetkeznek jellemzően egyébként a lokális problémákra, azoktól várok valamit, mert egyébként demokrácia akkor lesz, hogyha struktúrált, kimondom a szót, akkor lesz itt demokrácia majd. Most megbukott tényleg a 20. század sok szempontból. Tudomásul kell majd, hogy szervezeteknek kell, szervezetekkel szemben és ez, ez, ezeknek a szervezeteknek érdekeket kell képviselni, ezeket valóságos érdekeknek, valóságos vitákról kell szólnia, és valóságos döntésekről. A parlament. E, jelenállás szerint csak egy épület. Majd, ha megérnek azok a politikai szereplők, akik képesek parlamentet csinálni a parlamentben, csak egy példát mondok, egyetlen egyet. Itt van a, az én nőnkém, és befejezem, ugye itt van a devizai kárusultak ügye. Ugye az Európai Bíróság nyert egy perc egy marcingós László nevű ügyvéd, akit valahogy nekem az én némi fájdalmamra, az első jobb, egyes képviselői azért valahogy be tudtak gyömölni a parlamentre. Ő meghallgatja a fogyasztóvédelmi bizottság, és aki most nem érti az okfejtése, mert nem tudok mit csinálni. Ha János ezért utálok vagy nem hív többet. A parlamenti képviselők nemhogy nem mentek be az ülőstelembe meghallgatni az előadót, hanem kint a folyosón várakoztak, amíg ő be nem fejezi. Nagyjából egy millió ember életéről szólt a történet, de tüntetőleg valamiért ez a tényleg szájon vágott korrupt elit tartózkodik, mert mindenki bűnös ebben az ügyben. Ameddig irág nem jutunk el, hogy, hogy mondjuk ez az ügy, ez nekem egy űrült nagy tanulság. Ja, hat hete történt meg, hogy az Európai Bíróság döntése megszületett, és a magyar politika jelent ezek szerint bűnsegédi bűrészes volt abban, hogy Magyarországon megtörténjen az, ami mondjuk például Ausztriában tilos. Jó, felveszem én elfogadom, de azért szeretném, hogyha jelentős tempóban közelíteni konkrétumokhoz hos. és Magyar Péter támadatotlanságához, olyan értelmiségi szempontokhoz, amelyek vagy érvényesek, vagy sem. Gábor. Hát csábító lenne elmenni ebbe az utcába, de azt kérte, hogy ne Igen. tegyük ezt. De mely, ha akarsz menni egy ne, kicsit ne, vele, hajra? Nem, ezt, ezt szerintem meg is már elkezdtünk erről beszélgetni, de nem akarok most. Majd lehet, hogy bele aztán, de most már tényleg induljunk abban, amit tehát Egyrészt csak úgy jelezni hogy én nagyon nem értek egyet, Gábor Györgyel. Most sem máskor se szoktam ez az én bajom. Tehát egyrészt ezt a dúvad jellegű elszántságot, ami, hogy akkor a HVG-vel szakít azért, mert van egy olyan cikk, amivel ő nem érte. Tényleg nekem ezek nagyon-nagyon-nagyon nagy -nagyon -nagyon -nagyon túlzások. No. Azt gondolom, hogy valahogy a, a magyar magát liberálisnak gondoló értelmiség nem szokott bele, vele, hogy nem rajtunk múlik. Nem Bolyár Gáboron múlik, nem rajtam múlik. Tehát nehogy már mi, mi még mindig azt hisszük, hogy rajtunk múlik. Tehát mi mondjuk meg Rúg Gáborok, Horn Gáborok, Bolyár Gáborok, most a Gáborokat mondtam. Hm. Pedig nem rajtunk múlik ez a dolog, hanem azokon a milliókon, akik ebben a kérdéshez visszanyulnak. Na most a, én egyrészt azt gondolom, hogy Eszterházit nyugodtan lehet leliberálisozni, tehát szerintem Eszterházinak ezzel semmi baja nem lenne, Ö, egy én, se, liberális gondolkodó volt, ö, vállalhatóan az írásokból és egyértelműen az állásfoglalásaiból, az egész életéből ez kiderül. Tehát ezen feláborodni. De nem azon a áborodni. De, de azon, hogy hát... Hát a Padányival egy... Nem, az. nem. Az, az egyik egyik oka az, hogy milyen alapul... Liberális Zá, egy Zárójel. Másrészt. Padányiról egyébként én nem tudtam, hogy kicsoda, tehát szeretném jelezni a műveletlenséget, életemben nem hallottam róla. Uh, az nagy hiba, az, hogy én nem hallottam róla, az az én bajom. Az, hogy valaki elmond egy ilyen szöveget, ami fontosnak tart, és akkor mondok most egy nagyon ö, ö, a te hallgatóidat is pukkasztó dolgot, hogy én ezt az egész trianon dolgot valahogy egészen másképp látom, mint sokkal mások. Engem ez a dolog, szomorúan kell jeleznem, nem érint meg, nem értem azt, hogy én traumába vagyok trianontól. Egész életemben 55-ben születtem, Tudomásul vettem, hogy akkora országban élek, amekkorában élek. Nagy szeretettel fordultam a határon túli magyarsághoz, sokszor jártam Erdélybe, Bretter Zolit részben együtt hoztuk haza annak idején, rá Kráribal először Budapestre, ugye vetter György fiát. tehát hogy mondjam, szeretettel élem meg azt, hogy vannak a határon túlélő emberek, de hogy ez nekem trauma lenne, ezt én nem érzem, tehát nem nagyon tudok azonosulni ezzel, hogy június 4-én valami történt. De elfogadom azt, hogy nagyon sokaknak meg ez jelent valamit, és azt is elfogadom, hogy valaki akkor mond egy beszédet ennek kapcsán, mert fontos neki, hogy mindenkinek szóljon. Ugye magyar, és ebben igaza van, már nem tudom kinek talán a Bruk mondja, hogy nem, nem a brukka a rényi, hogy, hogy magyar nem jobboldali politikus. Ő magát nem jobboldalinak határozza meg. Azt mondja, hogy ő egy centrumpárti politikus, ő egy néppárti politikus, ő egy, egy nemzeti egységet képviselő politikus. Miért kéne ezt megkérdőjelezni? Tehát őt nem, nem érdemes szerintem lejobboldalizni, le mert nem az. Azt nem tudom, hogy ő mit gondol a világról, jó lenne ezt egy kicsit jobban tudni, de azt gondolom, hogy el kell fogadni azt, amit ő állít. És az ő politikájában tényleg egy ilyen középparaszti, út látszik, ide is, oda is, amoda is. Az az ő felelőssége, vagy felelőtlensége, vagy a szövegírójának a felelőtlensége, hogy nem nézték meg, hogy ki ez a faszi. Um, és hogy ő nem kért bocsánatot ezért, ez szerintem egy probléma, de nem ezen múlik a 2026, á, szerintem 2026 ellentétbe veled Sándor, nagyon nem értek egyet, nagyon is nagy tétel rendelkező időszak. A 2026-ban az Orbánék újból nyernek, nem is kell, hogy kétharmadjan nyerjenek, mert annak már nincsen értelme akkor azt kell mondanom, hogy tényleg, ö, ö, ha nem is egyszer és mindenkorra, de beláthatatlan időre, hogy félre vit, beláthatatlan, beláthatatlan időre bebetonozódik az, amiben nem szeretünk élni, és épp tegnap láttam azt a kosut téren hogy egyre többen vagyunk, akik nem szeretünk ebben élni. És azért ezt ne felejtsétek el, amikor ne, de viszonyunk kezelődőkhez a dolgok. Lehetséges, hogy félrevittem a beszélgetést akkor, amikor nem a magyar Péter szöveget mondtam, hanem a magyar Péter szövegre érkezett olyan emberek reakcióit, akik elvileg közel állnak hozzánk. Itt ezek a szövegmagyarázatok azt kellett volna, hogy elindítsek, de hál' Istennek még van időnk, hogy mi mit gondolunk. Én most nem Rényi Andrással, uh -huh. és nem tudom kivel szeretnék vitatkozni, ezeket itt megmutattam. Ha valamit ebből fel akarok mutatni, akkor más részletekre utalnék, de egy pillanatig megállnék ott, amit te mondtál. Ugye te beszéltél Trianonról és beszéltél a liberális értelmiségről, hogy nem mi fogjuk eldönteni. Ez a kettő, ez azonos halmaz, attól, mert nem mi fogjuk eldönteni és attól, mert neked Trianon, ez ugye úgy van összekötve, hogy ennek alkalmából hangzott el a beszéd, attól még lehet véleményed. És én a véleményedre vagyok kíváncsi, és a Sándor véleményére vagyok kíváncsi. Ha most nagyon leegyszerűsíteném ezt a helyzetet, ami egyszerre van kedvem, és nem. A kérdés az, hogy ez a padány, ez hogy jön elő, mert ugye... Döbbenetes ezeknek a uh -huh. kultúrhéroszoknak a hozzászólása, beleértve további kultúrhéroszokat, akiket ugye az interneten olvasok, Csepeli Györgytől kezdve nem tudom meddig, akiknek lila gőzük nem volt a padányról. Ugyanakkor valaki utána néz, és hogy ki ebből a szempontból szinte közömbös, és akkor arról van szó, hogy mi egyébként megbocsájtjuk-e, vagy nem bocsájtjuk-e meg, vagy kritika... Felejtsük el a megbocsátjuk, kritika alá helyezzük-e azt, hogy hogyan kerül egy a nemzeti. Mi a nap? Nemzeti, összetartozás. Nemzeti összetartozás. Összetartozás nap. napján valaki egy ilyen beszédet mondjon, Miközben arról nem tudok, de lehet, hogy ez az én hibám, hogy egyébként elnézést kért volna Magyar Péter, amiatt, hogy felhozta a padányt. Egy dolgot tudok, már bocsánatot kérek minden kulturhérosztól. Én kiestem a cipőből, mikor a padányának a nevét elolvastam, mert már bocsánatot kérek. Én a gimnáziumban, a a Dániel gimnáziumban, amikor oda jutottunk, akkor. Például a Gartan elmesélte a padányit, meg az önképző körön pad, volt padányi is. Tehát nem, nem értem az egész, de most ettől függetlenül hogy került a csizma az asztalra? Amúgy meg érdemes egy kicsit, mondjuk például, ha más több idője az embernek nincs, a Zoltán Gábor összegyűjtötte az egész, hát legalábbis a költészet szintén kiadott egy kötetet, amiben egyébként az egész Nyilas Vircsavt e, írói és e, szöveggyűjteményt. Ez az egyik dolog. A helyzet az az, hogy ez az egész, most például a Trianon is itt azért kapcsolódnék a, a Gáborhoz. A Trianon feloldása, feloldódásának egyetlen útja és esélye, ami itt van, és megtörtént azzal például, hogy a Schengennek vége, és hogy az Unió tagjai vagyunk. Tetszik vagy nem tetszik, bár most hallok mindenféle víziókat, ugye a Lázár elő is adta, hogy nekünk kell újra integrálni. Ugyan nem a kultúr jegyében, de a Kárpátalja legerősebb hatalom, mi kell, hogy. Megbolondultak. De mi a véleményed arról, hogy ebbe a levesbe bekerült a padányi? Eh, nagyon rossz véleményem van, értem. szerintem mondom, hát, eh, eh, hogy mondjam, ezt próbáltam. Van-e jelentőség? Mi? van a jelentőség? Hogy Hát annak az embernek a fejében, aki most egyébként itt, a ha úgy tetszik, a, a, a rendszer. Eh, a rendszer lebontójaként jelenik meg az életünkben, és benne kapcsolatban egyébként nagyon sok kétségen van. Ennek az embernek a fején ezt nem lehet eltagadni egy ilyen, egy ilyen padányi szöveg nem véletlenül kerül egy ilyen beszédbe bele. Ez az ember igen, ezt lehet egy így is interpretálni, hogy nem, úgy is interpretálni, hogy egy népfrontos figura mondjuk, hogy néppárti az a legkevésbé, mert egy néppárt azért meglehetősen tagolt politikailag. A, a, a Magyar Péter e, mo, hát ugye én a Tiszát elválasztom most tőle, semmiféle politikai tagoltság nincs ebben, ez egy nagyon, nagyon na, most ezzel ne a izőbe. ez egy olyan szisztéma mert ugye ha, amikor beszélünk fasizmusról e, akkor az egy, az egy rendszer, egy struktúra egy, egy, egy vezetési elv Nekem akár tetszik, akár nem, nekem az egyik 19, a másik egy hiány, 20 ráadásul a magyar Péter a maga módján, azokról, azon élmények alapján, amiket a viselkedését. Tehát elsősorban ellenzékben van, ellenzéki politikus, azért ezt ne felejtsük el, és azért, azért baromira el kéne zavarni, baromira az a az sem biztos, hogy el lesz ettől zavar, ha mondjuk a magyar Péter nyer. De belegondol valaki abban, hogy micsoda őrült felelőtlenségek garbadáját, vagy ígéretek, micsoda, felelőtlenség az ígéreteknek olyan garmadáját zúdítani a magyar társadalomra, ami mondjuk hasonlóan egyébként, és attól is kiestem a cipőből, amikor a megyesi féle kampány ment, hogy több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek. Nagyon vagyunk, tehát itt valójában... Azt akarom mondani, hogy a magyar Péter olyan ígéreteket tesz, most lehet tudni, hogy szerve semmit nem tud belőle megvalósítani, és akkor az érdekes lesz majd az a következő Jó. egy év, és hogy mit fog tenni a hatalomban ülve adott esetben, erős kétségeim Most vannak, hogy ezeket az ígéreteivel kapcsolatos várakozásokat leverje. Ugye ez a beszélgetés úgy jött létre, hogy készült egy interjú Ince Zsuzsával, eh, amit ő vissza nem visszavonatott, de egy részletet ki akart belevenni, aminek semmilyen politikai tartalma nem volt, és ezen mérhetetlenül felhúztam magam, és ezek az indulatok, amelyek bennem voltak, ezek egyesültek azokkal az indulatokkal, amelyek egyébként a Kristával folytatott uh -huh. beszélgetésben is benne voltak, és egyáltalán bennem van a magyar közéletet illetően, Uh, ugye a és a Zince Zsuzsa úgy jönnek egymás mellé, hogy ők voltak azok, akik ebben a Kejfej sorozatban a Tisztát képviselték, senki más rajtuk kívül, és viszonylag gyorsan egymás után következtek. Viszonylag nagy nézettségre tettek szert, hogy olyan emberek jöttek ide a Kejfejáncsit nézni, akik egyébként korábban nem voltak itt, és nem is maradtak itt, akik egyébként az ő látták, és a riporter csak gátló tényezőnek találták, ami nem újdonság ebben a műsorban, de ilyen tételben nem jött elő. És akkor egyszer csak felhorgattam, felhívtam a hont, és felhívtam a csintal, és azt mondtam, hogy Beszélgessünk a Magyar Péter támadhatlanságáról. Arról, hogy van itt egy indulat, és van itt egy akarat, hogy váltsák le a Fideszt, és ha leváltja a Magyar Péter a Fideszt, akkor neki az égényadt a világán minden megbocsátható vagy sem. Erről szerettem volna beszélgetni, és ehhez képest iszonyatosan széttartóak vagyunk. Hogy visszak jöjjek oda, amiről beszélgetni szeretnék veletek, és egy konkrét példát mondom. Ugye azon kívül, hogy ezt a padányit, ez valójában egyetlen egy emberrel lehetne megbeszélni, az Magyar Péter. Tehát az, hogy mi ezt megbeszéljük, az semmilyen módon nem pótolja azt, hogy vele beszéljünk, vagy vele valaki beszéljen, amiközben ez teljes mértékben kimarad, hiszen ő egyébként ilyen szituációban elmondja, hogy mi a fontos, és onnantól kezdve vagy arról beszélgetnek, vagy arról beszélgetnek, vagy fogja magát és feláll, ami egyébként az én szakmámban nonszensz, de ettől függetlenül olyan, mint az Ausztria-Lotto, ilyen nincs, és mégis van termélymegjelentést hallottak. Én, ha most visszajövök a Bolyár Gábor féle történetre, ami fogható, ugye egy részről van benne egy leírás, a Bolyár Gábor nem hülye, hogy közé tesz egy nyílt levelet a HVG-ben, és abban megírja, hogy a támogatást kért tőle, de amikor ez nyilvánossá tette, akkor elhatárolódott tőle, illetve távolságot tartott tőle, ami szerintem nonszensz. Ami nagyjából ahhoz, engem arra emlékeztet, mint amikor egyébként valaki megegyezik, hogy nem fog számlát adni. Nagyon távoli történet, de nekem ez jut az eszembe. A másik, ami ennél, de ugyanilyen rang, ugye azt írja, hogy semmire sincs garancia, és mondja, mondja, mondja, hogy mi mindenre nincs garancia, én csak egyet hiszek el neki, nem Putyin karjaiba vinni vissza a hazánkat, és ez nekem most elég, és ez az ember, aki valószínűleg üzletileg nagyon felkészült valaki, egyszerre csak kiemel egy dolgot azok dolgok közül, amiről beszél, Uh, Magyar Péter, miközben sorra veszi őket, hogy ez se hiszi el, ez se hiszi el, ebben is vannak kétségei, abban is vannak kétségei, de hogy például azt miért hiszi el, hogy ő nem vinné Putyin karjaiba hazánkat, az egy wishful thinking, semmilyen magyarázatot nem fűz hozzá, egész egyszerűen ebben reménykedik, és akkor azt mondja, hogy jó helyen van ez a pénz, és ugye a legközelebb kértőle, akkor ismét vállalja azt a megaláztatást, része volt, és én ezt nem értem, megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. Egyetlen egy esetben értem, ha valaki egyébként, mint az édesapám annak idén elmondta, hogy fiam, most ezt kell csinálni, mert egyébként valami rettenetes dolog történik. Úgyhogy arra kérlek, hogy vagy segítsél nekem, vagy maradjál nyugton, ahogy ezt ő mondta. A kérdés az, hogy ez a szituáció van-e, és akkor nekem, mint értelmiségiként egy két lehetőségem van, vagy minden hátsó szándék nélkül csatlakozom ehhez a mozgalomhoz független attól, hogy nem értek annak számos elemével együtt, vagy kusban maradok, és egyik sem áll hozzám közel. Ez a kérdés. Jó, ja, de most a, ugye egyrészt szerintem csak az eredeti kérdésre amikor fölhívtál, hogy lehet-e kritizálni magyar. Tehát miért ne lehetne? Abszolút lehet, szerintem, és kell is. Jót is tesz neki, még akkor is, hogyha láthatóan egy olyan személyiség, aki nehezen viseli ezt a kritikát, de szerintem az, hogyha elmondják neki, hogy mielőtt kijön egy ilyen beszéddel, ellenőriztesse már, hogy kiket idéz, még akkor is, hogyha neki padány, mert ezt valahol elmondja aztán, hogy neki van, Ebből egy jó élménye, és ez lehet, hogy az ő ilyen konzervatív kultúrköréből kultúr származó, ugye egy ilyen egyházi iskolában járt, ahol valahol ez órán neked irodalomórán ez volt. Pedig neked, én nem jártam egyházi eszé, iskolába. De neked az volt, neked a Gartner Éva jutott, neki pedig a valamelyik paptanár, aki ezt a történetet, amit felolvasóített a padánytól, ami történt, ugye a elcsatoláskor, 2020. június 4-én, ad neki nagyon a szívéhez közel álló volt, és ezt Megidézte, és nem tudta, hogy kicsit. 720. Szerintem ez egy... Tessék? Ez a 2020. 1920, bocsánat. Ö, ö, tehát a, a trianoni a, a szerződés aláírás vagy békeszerződés aláírásokat. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt történt részéről egy felelőtlenség. Ez azt gondolom, hogy igenis el kell mondani, neki igenis elnézést kellene kérnie. Ezt nem tette meg, pedig volt alkalma. Tehát többször ilyen helyzetbe került már, hogy elmondhatta volna. Szerintem magyart kell kritizálni. Ugyanakkor én azzal egyetértek, hogy a jelenlegi szituációban én magam nem nagyon látok más lehetőséget arra, hogy 2026-ban az Orbán rendszer összeomoljon, mint Magyar Pétert és a Tisza pártot. Nem látok más lehetőséget és Ettől még szerintem teljesen legitim elindulni a választásokon. Abszolút nem értek egyet azokkal, akik sarokba állítják azokat, akik azt gondolják, hogy akár pártként, akár ők valamelyik pártot támogatva ne induljanak el ezért, igenis induljanak el, nem kell hülyének nézni a magyar választót, vérlázító hülyeségnek tartom, amit a Momentum csinált, hogy egy évvel, vagy majdnem egy ja. évvel a választások előtt azt mondja, hogy köszönöm szépen, mi kiszálltunk a buliból. Ezzel egy életre tönkretével álljunk a meg a pillata. Miért tették ezt? Egyszerűen szerintem azért, mert olyan srácok, akiknek ez nem olyan fontos, nem véres a tenyerük, tudnak ennélkül is élni, látják, nem kell szó, a... szó, hogy a magyar Péter jelenségnek hódoltak. Arról van szó, hogy ők látták, hogy vereséget szenvednek, és ezt nem akarták megélni. Én nem arról. tudom megfejteni az ő hogy a behódolás kérdése, ezek nem, belső nem. taktikai kérdések, hogy é, a van, fekete győr valóban. előre szalad, ahelyett, hogy elmenne a saját családjával, mármint a politikai családjának, és elmondaná nekik, hogy ő azt gondolja, hogy fontoljátok, ha -e ezt megtart, egy sajtótájékoztató ja. többieket beszorítja ezzel, a többieket szerencsétlenkednek. Egy párt, aminek van egy parlamenti frakciója, ja. azt mondja egy évvel a választások előtt, hogy mi nem indulunk, De akkor mi alószarnak vég. vannak. Hát. Tehát azt gondolom, hogy nem kell a választót hülyének nézni. Ha egy párt elindul, legyen az mondjuk a te pártod, valamilyen összefogásban valahogy elindul a, a, a baloldali blokknak nevezett valami, mondjuk az mszp és környéke. A választásokon és elindít 71-néhány egyéni körzetben valakiket, arról a 71-néhányról, ha a Tisza tényleg ennyire vezet, amit mi is mérünk, amit egyébként ma reggel érdekes módon, vagy tegnap délután Orbán Viktor is elismert sajátos formában, nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy volt valami parlamenti szálon, ahol azt bírta mondani Orbán, hogy nem hazudunk mi közvéleménykutatók, hanem ő jobban tudja. Tehát már nem az volt a szöveg, hogy mi nem mondunk igazat, hanem hogy ő jobban tudja, mert többen töltötték ki eddig az ő kérdőívüket, hogy ezt honnan mm. tudja, azt nem tudom, de mindegy, mert ugye eltől nincs végeredmény, mint a magyar féle kérdőívet. Ugye a magyar két hét alatt bonyolított le egy fillér állami pénz nélkül egy, egy ilyen kvázi közvény, nem közön kutatás, ez mm. megszólította a sajátjait. Orbán három hónapja 10 milliárdos nagyságrendű közpénzből teszi, egyébként szerintem kudarcosan. Ugyanezt majd azt mondja, hogy ugyan a közönyen kutatások mást mondanak, nem azt mondja, hogy a miénk meg nem ezt mondják, nem azt mondja, tehát ők is látják hogy a Tisza jelenleg vezet, ez nem biztos, hogy így marad, én ezt nem tudom. Van egy közös felelősségünk abban, ezt mindenkinek magának kell mérlegelni, hogy úgy tűnik, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy az Orbán világ recsegropog hibát hibára halmoznak. Amikor kiár Lázár, hogy nem szereti a luxizást, ennél nagyobb hibát nem tudok elképzelni, egy olyan fasziról, aki maga a luxi. Tehát, érted, hogy a, kiderül a, a falán lógó festényről. Na jó, csak rendben akkor, van, amikor a magyar Péter szól meg másokat, hogy titkos hangfelvételeket készítenek, miközben ő titkos hangfelvételeket készítenek. Azt mondom, Bagoly mondja Veréknek, hogy nagyfejében, és egyetlen dolgot kérdezek most őleten. Szerintem... Türelem, van-e annyira rossz az Orbán rendszer, hogy jelen pillanatban mindaz, amit Magyar Péter képvisel, jót, rosszat, egyértelműen ez elé helyezendő-e? Ez a kérdésem. Igen, vagy nem? Részemről azért, hogy igen. Sándor? Erre, de igen, két, vagy nem? Egy szó. Először is, az már elég nyilvánvalóan kiderült, de jó van János, elég nyilvánvalóan kiderült, most már én szettem volna az időt, meg a haladó időt, nem itt az időt így szóba hozni ebben a dologban. Alig, most már lassan alig fél évvel a választások előtt, vagy három évvel a választások előtt, tíz, tíz elég nyilvánvaló, jános, tíz. hogy Tíz hónap elég nyilvánvaló, hogy Magyar Péter győzelme az Orbán rendszert nem fogja megdönteni. Ez annyira világos, mint a vonatfügy. Én nem tudom, hogy mit fog a fenekéből kirántani ezen az érzeten kívül, amit most mindenki élvez. Tehát ez először is, tehát az Orbán rendszer nem lesz megbukva. Szeretném ezt közölni. A mi hibánkból, sokak hibájából, meg egyáltalán is nem a népok hibájából. Az lehet, hogy Orbán Orbán megbukik, az lehetséges. Maradjunk annyiba, hogy az lehetséges. Az, az a politikai kihívás, ami előtt állunk, hogy itt van egy, egy szisztéma, amelyik arra épül gazdasági és külpolitikai értelemben is. Én itt fölkaptam a fejem, ha azt gondolja bajár Gábor, hogy attól, hogy Magyar Péter lesz, a Isten haragja a, a magyar miniszterelnök, attól csak úgy egyszerűen meg lehet szabadulni az FSZB-től. Az kurva nagy tévedés. Ez az egész konnektivitás, meg az egész gazdaságpolitika, amit hátra maradt, és kivel fogja megcsinálni? Tehát a rendszer maradni fog. És foly, foly, hát, hogy mondjam neked, folytatólagos hideg polgárháborúban fogunk élni. Hova hát most az a tömeg, amely jelenleg jobban támogatja ezek szerint a tiszált a felmérések alapján, mint a jellegi rendszer? nagyon fog csalódni, mert ettől, hát nem, nem. hol hogy hangzik nem, el? Hajrá, szabadság, értem, és annyi, nagyon tisztelem, és hihetetlen méltányolom mindazoknak az erőfeszítés, magunk is végül is ezt tesszük. Csak én kénytelen vagyok az, hogy csak részben, most már 71 évesen, legalább a, a palacpostának kell mondani, hogy vágáim, majd azért a, itt az ide. Például a civilitársra most fogni fölfogni öregem, hogy az egész antipolitika, ha mi valamiben bűnösek vagyunk, a magyar politikai például abban, hogy e, e, megcsinálta kulturálisan ezt az antipolitika és anti, miközben demokráciáról beszél, e, ezt a rémás párt ellenességet egy demokráciában. Ez kivégezt. Ez hívta elő, hogy itt vannak az emberek, akik, akik nincsenek megszervezve. Nincsenek szakszervezetekben, nincsenek pártokban. És erkölcsileg teljesen sikerült diszkereditálnunk ennek az egész brigádnak, akik itt vagyunk. Már nem mi hárman, mert kevesek vagyunk azért lehet, bár részesei voltunk. Diskreditálni a polgári demokráciát. De János nem volt részes. Mi? János nem volt részes. Uh, ami azt jelenti tehát, hogy az Orbán rendszer negatívumai nem elegendőek ahhoz, hogy azt mondjat, hogy Magyar Péter. Hát persze, hogy nem. Ez csak a anya... Nem, én nem, de ez így rosszul van föltéve. Én nem mondom egyikre se, hogy igen, én azzal fogom tölteni a jövő hát életemet, hogy az, egy olyan politikai szervezetet hozzak létre, ami egy polgári demokra, vagy részesen legyek a megmaradásának is, és a jövőjének, a, amely politikai szervezet polgári demokráciában a helyén van, függetlenül attól, hogy a mi kis diktátoraink mit csinálnak. De egyrészt nagyon nem, megint nagyon nem értünk egyet, csak hogy ezt jelezzem a tömeges nézőknek, mert azt gondolom, hogy, hogy az Orbán rendszer, ha nincs Orbán, akkor összeomlott, tehát ebben nagyon nem értünk egyet. De mit a rendszer alatt? A, Mi a rendszer? Mert az Orbán rendszer az Orbán. Tehát ez, olyan rendszert épített fel Orbán, ez az, amit összeom, ez, ami összeomlik, amit maga se tud már összetartani. Egy olyan rendszert épített ki, egy olyan rendszer tetejénül, egy olyan centralizált, működésképtelen rendszer tetején ül, ami nem biztos, hogy 2026-ban omlik össze, de ha az Orbán megbukik, akkor biztos vagyok abban, hogy összeomlik. Egyszerűen azért, mert ez egy egy, egy emberre, egy személyre épülő rendszer. Ugye vita De folyik, megint csak minden tudó elemzők vetik fel, mert szeretnék, hogyha olvasnák őket, hogy hát esetleg már arra készülő Orbán, hogy ne is ő legyen a miniszterelnök. Na jó. most ugye ez a rendszer Orbán nélkül nincsen. Tehát ez, ez, De Gábor, mi ez, a rendszer? A te így így hívott te is, hogy az Orbán rendszer. Ne. Nem ner hívjuk, hanem Orbán rendszernek. Jó, rendszernek a tetején kit, ahogy a Stálini világ is összeomlott, és egy másik világ jött. Nem, ez nem akarom lesz Nem, nem, nem. Csak a, nem, nem. ezek a rendszerek egy központú rendszerek. A, az Orbáni világ abban a pillanatban, amikor Orbán kikerül ebből a rendszerből, és ha megbukik, akkor meggyőződésem szerint kikerül, akkor egy új helyzet lép elő. A fidesz belül is meggyőződésem szerint egyáltalán nem vagyok biztos, hogy túléli ez a konglomerátum a főnök elvesztését, és egy abszolút új helyzet jön létre Magyarországon is. Hogy ezzel hogy élünk, ebben neked igazad van, a kimenetét nem látjuk. De hogy maga a rendszer nem folytatódik, ebben biztos vagyok. Tehát sokkal optimistább vagyok a kimenet kapcsán. Másrészt ne felejtsétek el, hogy Magyar Péter mégiscsak valami, olyat tett az elmúlt alig több, mint egy évben, hogy emberek millióinak, nem is néhány százezernek é. adta vissza a reményt abban, hogy lehet másképp is Én élni. Nem. Ezt ne le ezt, a, ne ezt le. a politikai teljesítményt, ennek sok oka van. Az egyik oka, hogy nagyon szerettek volna látni De már valakit. Becsüvet. A másik, másik oka, hogy ez a pacák... Abba, egy politikai értelme tehetséges pacák, ettől nem kell tényleg szeretni, de abban az értelemben, és ebben igazából nem tudom, talán a Rényi mondja, már nem emlékszem, hogy kicsoda mondta? ne beszéljünk erről, hogy a politikai szereplőket nem kell szeretni. Na ezt akartam, e, e, e, e, a Brook a Brook mondta, nem kell őket szeretni, Des de ez, a, ez az ember megtestesíti ma azt, amit az ellenzéki szavazói, Szavazók, akik legalább Ajnál. ugyanannyian vannak, de inkább többen, mint a de szavazói, hogy nem akarunk így tovább élni, Istenem másképp szeretnénk élni. Ezt ő megtestesíti, visszaadja annak a reményét, hogy lehet ez másképp. Is. Ezt a reményt játszotta el 2022-ben az akkori a összefogás mímelő ellenzék, és ez a pacák meg ezt megteremti egyedül, szervezet nélkül, hálózat nélkül, csapat nélkül, ezek mind alapvető problémák. Óriási hibákkal, jelzem, nem akkora hibákkal, amiket én ne tudnék megbocsájtani, Hiányolom a padányi ügyben a bocsánatkérést, abszolút hiányolom, de nem ez alapján fogok szavazni. Abszolút. Megmondom neked én megmondom szintén. őszintén, hogy már nem fogom azt mondani, hogy porszívú mert az nagyon bántó talán, de én egy mérhetetlenül tehetséges illuzionistának gondolom a Magyar Pétert. Az a helyzet, hogy én, én nekem nem az a problémám, hogy neki adott esetben vannak-e rossz hirdetkozatai, vagy nincsenek. Mert hát vannak ugyan, de úgy igazából persze nem jelenti, hogy bármiről elmondaná, hogy, hogy na és akkor mi a terv. Nekem a terv hiánya a probléma, azon kívül azt feszegetem, ne arra, hogy közben is duruzoltam, hogy mi a rendszer? A te fogalmai szerint mi a rendszer? Én igen, amikor azt gondoltam, vagyis azt mondtam, mint az előbb mondtam, a ez a politikai struktúra, amit nevezünk most ebben a szempontból azért furcsa, nem nekem. Tehát a Magyar Péter, mint politikai centrum, és a Tisza-szigetek, nekem azért külön van választva, megértem a, a hihetetlen várakozásokat, de mi, mi is itt a rendszer? Mi hangzik el azzal kapcsolatban? Milyen te, neke, nekem az a benyomásom tíz hónappal a változásokat, hogy fogalma nincs, hogy mit fog kezdeni a rendszerrel, sőt a rendszer jelentős részéről sincs, halvány fogalma, azon kívül, hogy út a börtönbe. Na most az, ezekre például paromi kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy képzeli, e, és én nekem csak hozzáteszem a rendszer, az alkotmánybíróság, az ügyészség, a rendőrség, az a gazdasági szisztéma, az a gazdasági szisztéma, ami az államon élősködik, azon kívül én már láttam a rendszer te is. No, szóval baromira kíváncsi vagyok, de egyrészt másrészt, hogy meg ezzel kapcsolatban van egy álláspontom. Én nyilvánvalóan nem szavazom a Tiszára. Én nekem nem az a kérdés, hogy most adott esetben igazából mit nyilatkozik a szappanopera ügyekben, meg hogy lá, meg az egész történet. És méltányolom, hogy az én drága honfitársaimnak a túlnyomó többsége Tudjom, hogy többsége most értem én ezt az egész. Hát hogy az Istenben érteni én magam? Most érzem. És egyébként ha már a Bolyárt szóba hoztad ezt a Putyin dolgot. Tudod mit? Az egy borzasztó tanulásságos kis apró elem volt. Ugye föltette a, a, a szavazással a kérdéseit a magyar péter is, ugye? Abból az Ukrajnára vonatkozón kívül mindegyik olyan szintiszta demagógia volt, mint ami visszaköszön minden egyes Roha Torbán nemzeti konzultációba, és nagyon érdekes számomra, hogy valahogy nagy, valami kényszer hatására föltették az Ukrajnával kapcsolatos kérdést, mert az úgy mint a, a tehénen a, a farka. Gatya. A gatya. És akkor ugye előjön ez a majd 60%-os igen, és erre neki az a válasz, hogy majd akkor annak idején népszavazást tartunk, és nem mer beleállni egyébként ebbe a konfliktusba, nem az ukrán konfliktusba, hanem abba, hogy mi lesz Magyarországgal, hova, hova fogunk menni. Én először érzem azt, de ez az én, én is problémám, hogy az, amiért ma itt összejöttünk, amellett elmegyünk. Um, akkor tedd fel egyenesen a kérdést. Ugye hát, Semcsin. itt van előttem a Tisza szigetek etikai szabályzata, ami ismeretlen abból landolt nála, ami június 1-től érvényes és amely gyakorlatilag nyilvános megszólás kizálog a Tisza párt által a jóváhagyással, és ügyek nyilvánosság elé nem megengedett, kivéve a Tisza párt ezt engedélyezi, nyilatkozó szemét az adott OEVK-ban működő szigetek legalább 90%-ának kell elfogadni a közös nyilatkozatot ugyanilyen arányban kell jóvá hagyni. Miért nem ezzel kezdtük? Miközben azt mondja, hogy a Tisza-szigetek nem részei a Tiszapárt párt szervezetének, hanem élő alulról szervezető demokratikus közösségek hálózata, amelyek célja visszaadni a közélethez való jogot minden magyar embernek. Hát ezt mondtam, lát ennélkül ezt kérdése, hogy mi a rendszer? Olyan közösségek, egy ezek, politikai... nem politikai címkék menten szerveződik az együttműködés, hanem az abban résztvevőket a közös értékek, célok és egy emberséges Magyarország reménye tartja össze. Ezek a célok azok pedig a tisztelet, a szabadság, a tisztesség és integritás, a szolidaritás, az őszintesség, a példamutatás, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás. Na, itt van, ez, ez, ez, ezzel kellett a kezdeni. Lehetséges, euh, akkor ezt nem tettem jól, de még van néhány percünk. Um, nem akartam szóval. Mondani. Ilyen struktúrával, euh, ki, hogy mondjam, hogy ilyen struktúrát létehozó, vezénylő politikai. A pontok megsértése etikai vétsének, számítanak, az etikai bizottság hivatalból való eljárását eredményezheti a jelen etikai szabályzat hatályba és minden érintett fél számára kötelező érvényű, magyarul, hogy van egy Tisza-szigetek etikai szabályzata, ami egyébként nem része a Tiszapárt párt etikai szabályzatának, hiszen a Tisza pártnak nem részei a Tisza-szigetek. De a legszebb ebben az ugye, hogy a párt az 27 tagba áll, az izéből a nem derült ki nekem se a szövegbe, hogy ki a Tisza-szigetek etikai bizottságát, és egyébként pedig a tiszapártatikai Etikai Bizottságát, de ezt persze a közönség nem olyan érti ezt, hogy mondjam én, a dolognak a lényege hogy egy végletekig centralizált rendszer szerűen dettó ugyanaz, ahogy a Fidesz működik. Nem ugyanaz, mert a, a, a Fidesz az egy ö, egy szervezett alvilág és felvilág. Én ezt ebben nem érzékelem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ez túl van, dimenziónával hát túlzottan centralizált, túl megmondják, nem elég demokratikus, lehet ezen vitatkozni. Hát, Nyilván be vannak szarva, nem akarják, hogy az legyen minden ilyen alakuló pártnál, hogy elkezd. Ezt én megéltem egy párt egyik vezetőjeként annak idején, amikor Mindenkinek az volt a legfontosabb, hogy önmegvalósítóként elmondják, hogy miért vagyunk teljesen hülyék, mi pártvezetők. Ugye nézzétek meg mondjuk a Momentum rövid élettörténetét, én most már ezt bezárt, lezártnak, tárátom, amikor egyik fél évben még az elnökségben se választja be azt a Donátanát, akit egy fél év múlva pedig elnökének választ. hogy hogy, azért, hogy nehezen működnek ezek a szervezetek, nagyon kevés az idő. Én... Én, én szerintem, János, az eredeti kérdésedre igenis fontos az, hogy kemény kritikával éle, é, élt mindenki viszonyuljon a a magyarhoz. Nem fogadom el azt, hogy nem lehetnek litigálni, De kivel, Ki, ki éljem ez ki a szó, hát, legjobb értelmében? Hát, vagy, a kristán vagy az incest nem, ne, nem, nem érhetem hát elmondta, ki? A, a saját közönségednek elmondhatod a nagy nyilvánosságnak. De, de nekem interjú alaj de, kell de hozzá. Jó, ő nem, ő nem, az, hogy ő nem ül -e veled beszélgetni. Ez... Nem ő, párki. Látod, drága barátom, le van írva, hogy miért nem. Figyelj ide, te egészen kivételes helyzetben vagy, hogy egyáltalán embernek. két embernek. Hát én ugyan nekem egész nap nem volt tegnap áramom, ergo nem láttam televíziót. Ebből adódóan, de, de csak érzékelned kellene, hogy senkinek nem adnak. Ez egy csoda. Így leültetni két ilyen emberbe, rajta kívül nem tudott senki. Mit akarsz végig? Mi Nagy rendet? Mi a Fidesz is, meg a Tiszát is a rendezényeinkre. Egyszer ott volt egy Tiszás, ez a, milyen Kinga? Kollár Kinga. Kollár. Ö, ö, és egyébként normális helyes volt, de azóta nem sikerül senkitek Még egy rende, Pedig egy rendezvény nem is olyan interéssel. De csak, és akkor egy... nekem ez, de, de ez a foglalkozásom, érzi... az, hogy veletek beszéljem ezt meg, az teljesen normális, de hogy csak veletek beszéljenek, ez vagy a de jegyzeteket de... írjam, az ez... abnormális. Ez fontos... Megkérdezném Magyar Pétertől, hogy ez a padány, de, de annyi mindent megkérdeznék tőle. Drága barátom, éppen most adtad meg azt a választ, hogy én azt gondolom, hogy orbát meg lehet buktatni, de a rendszer egyelőre iszonyú túlélésre képes, Magyar Péterrel együtt is, ráadásul ráadásra a ugyanúgy a gondolkodik. Ezért mondom, hogy mondom, hogyha Orbán megbukik, a rendszer összeomléktesek. Okay. Ö, ö, ne, Ráadások, ugye nem ugye itt van a bruk, aki tőle nem állt áll távol, ugye azt mondja, hogy kritizáljuk, vagy részt veszünk a rendszerváltozás örömében, amiben ugye megelőlegezi azt, hogy itt rendszerváltozás lesz, és, és, és ennek az örömét már idehozza a, a kertek aljára. Amúgy meg a hócipőm tele van ezzel a befogott orral, szavazók, Hát levadon az én befogott orral. Ez, jó, ez egy ilyen jó, ilyen önfentő jó duma, ez a befogott orra, ezt gyakran hallottuk annak idején az sdsz akkor is untam. De azért ne felejtsétek el, hogy, hogy azért, hát én nem akarok most nagyon messzire elmenni, de hát azért a a hornyula élettörténete, a Gyurcsány Felenc csak hogy mikor, hogy ki mit mond, mikor és hogyan. Hát azért, és ezeket én a magam részéről soha nem gondoltam, hogy föl kell elhátorgattom. Há kem az a kérdés, hogy valaki itt és most mit csinál, mit képvisel, közösségek a Tisza-szigetek, ahol nem politikai cintkék mentén szerveződik az együttműködés, hanem az abban részre, közös értékek, célok és egy emberséges Magyarország reménye tartja össze. A jelen etikai szabályzat célja, hogy ezen értékrend mentén egységes viselkedési normákat határozza meg. Egységes viselkedési norma mi az a Tisza-szigeteken belül és közötti együttműködés. Hát, az, ami ugye egyrészt meg, megint szeretnék belekapaszkodni, igazából e, akkor lenne valamelyest ideális az állapot, hogyha bizony, bizonyos teljesítményeket, e, különböző dramaturgiai helyzetekben produkált teljesítményeket hatalomban, ellenzékben lehetne megmérni. 94-ben, 90-ben az a szívizettem a kedves választópolgárokat, hogy állj a lesz az a polgári demokrácia, mert lesznek emberek, akik egy időre hatalomban lesznek, egy időre ellenzékben lesznek, és vége lesz annak a korszaknak, hogy az történik, hogy arra szavazunk, annak alapján szavazunk, hogy ki mint mesél saját magáról. Na, á, úgyhogy ebben az értelemben azért a egy másodpercet Hord kapcsolatban, hogy amikor te befogtad az óradat, akkor azért bár sok minden én, tudtál. én soha nem szavaztam a Hord De De nem az, nem az a koalíciót. Mert miniszterelnöket megszavaztam, bocsánat, na, na mindegy, visszavig. de azért sok minden tudtál. Most meg jó, csak... igazából haladunk tíz hónappal a választások előtt vagyunk, és amit megtudunk, az nagyjából ami, ami miatt egyébként van, van felelősségünk, mert hogy itt is ülünk és beszélünk, az például az, hogy ettől ne tekintsünk el. Én tökéletesen értem azt, ahogy ő működik. Ugye én a boxban nem szeretem azt, amikor valakinek felreped a szemöldöke, miközben az edző azt mondja, hogy azt a szemöldöket kell ütni. Mert hiszen úgy fog vérezni, hogy le fogják léptetni az illetőt. Így a máv még tavaly így a légkondicionálás, így a liftek, így a különböző gyermekvédelmi intézmények. Miközben egyébként az, hogy oda bemenjen a kórházakba, ezekbe az intézményekbe, azzal már nem feltétlenül értek egyet, mert ezeknek van egy rendje, és ahogy nem kellett volna a tihany apátságban gyerekeknek hallgatniuk Orbán Viktort, ugyanúgy az, hogy ő oda bemenjen a legnagyobb, a legnagyobb jóindulattal, azzal együtt felzaklatja az ottani közösséget, miközben értük tesz. Az én szememben egy tehetséges ökölvívó a Magyar Péter, aki rengeteg felrepett szemöldököt üt, és ez a rengeteg felrepett szemöldök, ez egyébként mind ennek a rendszernek a védke, hogy létrejött, hiszen egyébként a lifttől kezdve a gyermekvédelmi intézmények, ezek mind felrepett szemöldökök. De az egészben van egy olyan agresszív elem is, miközben én sem nélkülözöm az agresszivitást, ami engem eltántorít, mert ebből nem áll össze egy rendszer, valamit látnom kéne, hogy ezek eszközök, és a másik oldalom, vagy e mögött, ott áll az a rendszer, ami azt mondja, hogy ezek azok az eszközök, amelynek a révén egyébként el fogunk oda jutni, de, amiről de, János, de nem, a, nem a, az eredményesség mutatja meg azt, hogy, hogy mik, mik ezek. Tehát az, hogy a a magyar a Magyar Péter megjelenése előtt 13 évig mondta ugyanazt, mint a Magyar Péter, és egyáltalán nem jött át. Magyar elmegy egy hőmérővel a kórházba, és azt mondja, hogy itt 43 fok van, ez átjön. Én hát ezt ez, ez tökéletesen jó, értem, ez nekem mégis eszembe jut Saim Márton, és a, aki az én egyetlen olyan matek tanárom volt, akinek a kedvéért akár matematikus is lettem volna, és ott kijött a jó eredmény, de rossz volt a levezetés, akkor egyest kaptam. Itt megvan meg annyi jó eredmény, és most már a végén, de, de, én el tudom de, mondani, de nem, a, leve, a levezetés. Azt mondod, hogy a magyar egy illúzionista. Ez a modern mediatizált politika, ez nem illúzió. Nem de, arról szól. Na, na hát de. akkor, akkor meg jó, miről beszélő, jó, jó, jó. Hogy ne csak illúzionista. Jó, jó, jó, jó, de várjál, várjál, várjál. Ahhoz, hogy, hogy ugye az Orbán is egy illúzionista. Azzal a különbsége, hogy az Orbán, maga építi azt a rendszert is, tehát ő, ő ott tart már, tehát ő nem egy illúziót épít, hanem egy olyan rendszert alakított ki a mi közös pénzünkből, ami alapján ő maga teremti meg az igényt a saját illúziójára. Tehát ott egy nagyon nagymértékű átverés van, hiszen azzal, hogy uralja a médiát, hogy uralja a felületeket, hogy uralja az óriás plakátokat, bemászik az emberek lelkébe, az az illúziónak egy magasabb szintje, nem vitatkozom, de azért kérdezem tőled, hogy akkor nekem le kell állnom erről, abban az nem kell leállnod, nem kell, nem, szerintem sőt. helyes, hadd csinálod. Magyarnak szüksége van arra, hogy ne felejtse el az önreflexiót. Hogy ne viselkedjen úgy az újságírók. Ez, ez nem ilyen történet, hogy, ez az én történetem, mert ez a magyarhoz első jut. De, de abban az értelemben ne, ne, ne, egyrészt nem tudjuk, hogy... Én higiénia. Persze, de, ha, de sokak higiénia. Tehát szerintem nincs felmentés. Igenis meg kell mondani, hogy ezt nem lehet. Igenis meg kell mondani, hogy ez nem stimmel. Ugyanakkor meg kell adni azt szerintem, én itt tartok azt a lehetőséget, hogy ennek a rendszernek az összeomlására van. Ma nem, egy, értem, ne nem értem, értem. Bolyar, okay. a Bolyár Gáborral kéne beszélgetnem, fog, nem tudom, hogy szóba áll-e velem, mert hogy egyébként azt mondanám neki, hogy én, ha engem így aláznak meg, mint hogy őt megalázták, akkor én egy ilyen nyílt levelet nem írok. Egyrészt, de nem is csak Kár volt szóba hozni ezt a, a, kórház, a kórház, meg kórház. ezt a seb, meg a... Mert? Ah, amúgy meg azért valahol. De miért volt a Mind, bo... Bocsánat. Azért, mert akkor szóba kell még azt is hozni, ami, ami, ami mondjuk az első nap euh, reflexión voltak idején, én majd meglátom annak idején, amikor a választások után megnyeri mondjuk például a választásokat a Magyar fétel és hatalomba került, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, tehát nem csinált ő még semmit, egy csomó ember lelkesen támogatja, akkor fog kiderülni, hogy jött-e, vagy küldték. Mert az, amire te megint hivatkoztál, hogy, és akkor az ellenzék valahány éven keresztül mondta ugyanezt, hogy a WC, meg a Budi, meg a nem tudom mi, de olyan azért egyszer se volt, és a leges legeleje, soha az életben nem fogom elfejteni. Megjelenik Magyar Péter készül egy videó, Arról, hogy nincsen papír a budiba. És mi? Hogy reagál? Az a kormány média, amit nagyon jól ismerünk, hogy reagál? De nem úgy reagál, mint amikor bármikor azt megelőzően valaki megjelent a budiba, és bevitte a papírt, hanem hogy reagál? Nem emlékszel el? Nem, nem, nem. Úgy reagált, hogy az egészségügyi államtitkár azon nyomban sajtótájékoztatót hívott össze, és tájékoztatta a közvéleményt, hogy a magyar péter blá-blá-blá. Tehát tudni. Szóval ez egy nagyon furcsa, nagyon furcsa történet. nem most jössz az de jól értelek? Öö, hát, én csak kérdéseket teszek föl, én nem tartom kizen. nem, nem, én nem mondtam, én akkor is ezt mondtam, hogy ki fog derülni, a hatalomban fog kiderülni, hogy jött-e vagy küldtél. A helyzet a következő, nagyjából a végén értünk, ö, volt egy... Nem elégítettünk én... ki. Nézd, Ugye ott azt kérdezték, a, talán a Szörősi Györgyi kérdezte a karácsonytól, hogy miért fog rá szavazni, és akkor mondta, hogy azért a százmilliárdért, amit meg fog hagyni, mert hogy a szolidaritási hozzájárulást nem fog elvinni, mert hogy az már egyébként 2026-ban ennyi lesz, ami egyébként nagyjából nem a Bojár Gábornak a vizsfú szinkingje, vagy így lesz, vagy nem, ezt elhitte neki, miközben egyébként ugyanazon a nap megmondta, hogy milyen, nem tudom, milyen, Senki házi a magyar Péter. Ezt már egyébként föl se veszi a karácsony, ő ezt a 100 milliárdot látja. Jóga. Tisek? A joggal. Hát beleértve, hogy elhiszi. De, de, de szerintem a karácsony azért többről van szó, most lehet, hogy ő ezt mondta, ezt, de azért szerintem karácsony. is A karácsony esetében arról is van szó, hogy ő is megvan arról győződve, amiről én is meg vagyok győződve. Ennek a rendszernek Orbán nélkül vége van, és ma a legnagyobb reménye annak, én ezt egyáltalán nem látom, lefutott eseménynek félreértés nehessék. Tehát a öröm megadásától messze állunk, amiről Bruggával egykori harcos társam beszél, hogy a felszabadulás vagy a rendszerváltás öröme ettől még szerintem nagyon, és jelenleg a rendszerváltáshoz vezető útnak a borzalmas, szörny szüleményeit látjuk, magunkon érezzük ennek az összes borzadáját, akkor amikor majdnem polgárháborús állapotok vannak, mert az, mert az Orbánék is úgy érzik, mert az Orbánék is úgy érzik, hogy a vége felé járnak, tehát azért ez, ez azért, ne felejtsük el, hogy a polgárháborús állapotokat nem a Magyar Péter teremti. Nem, hát, A, polgár, a, nem a Magyar Péter egy illúziót teremt. Illúzióan Te mondod. Nekem ez az illúzió rendben van, mert én is szeretnék abban a másik Magyarországban élni, ahol legalább a reménye annak megvan, hogy a karácsony megkapja a százmilliárdját, én megkapom a szabadságomat, a másik megkapja azt, hogy lesz a WC-ben WC-papír. Itt tartunk. Ez a jelenlegi rendszer ezt láthatóan nem tudja és nem is akarja nekünk megadni. Van egy reményünk, egy olyan reményünk, aki úgy érte el ezt, amit elért, hogy féle söpörte a többieket. Ezt lehet nem tetszeni, csak ugye volt egy megoldatlanság ebben az egészben. Is, és ezt, az, ezt a megoldatlanságot, ez az ember, ez az illúzióist, hogy maradjunk a te vagy a te ö, megnevezésednél, ö, ö, úgy oldotta meg ezt a megoldatlanságot, hogy féle söpörte. Még nem oldott meg semmit. De, de abban az értelemben megoldotta, hogy ma az ellenzéki politikai hát erőt, éppenben fősorakoznak mögötte. És szerintem nyugodtan lehet nem fősorakozni. Nem értek egyet azokkal, akik sarokba állítják azokat, akik nem szállnak ebbe bele. Igenis az a, az a minimum a saját magunk önbecsülése. Hogyha nem akarjuk ezt, akkor csinálhatjuk másképpen. Igen. És ha a magyar tényleg győzni tud, akkor így is győzni tud. Tehát azt állítem, ez nem, nem az én szavazatomon fog múlni. Így van. Tehát szerintem sarokba állítani, kvázi bűn, bűn, bűnösként kezelni azokat, akik ezt másképp gondolják. Szerintem nem Á, Hosszú volt a felvezetés, én visszatérek, de az utolsó szójogát természetesen nem tartom fön. Tehát az egészben van valami képtelenség. Bolyár Gábor uh -huh. támogatja, de amikor szóvá teszi, akkor elhatárlódik tőle, ő meg ezt tudomásul veszi. Brúg Gábor azt írja, hogy legutóbb a szélsőjobboldali padány Viktor napjólójából idézett, én ugyanez sort se olvastam tőle, de elfogadom, hogy ez súlyos hiba volt. Szóval ez nem így működik. Tehát a csintalan tudja, akkor ő... Ezt az egészet tudja valahogy kezelni. Egy magyar tanács. Én ezt volt, értem, hát. de hogy valaki egyébként azt mondja, hogy elfogadom, hogy ez súlyos hiba volt, ez nem egy pillanat. Tehát ott Elfogad. az valahogy kontextualizálni kell, az valahogy meg kell érni ahhoz idő kell, de Bruggábornak ez nem kell idő, elég 24 vagy 48 óra, és ezek azok a rövid idők, amelyek engem kihoznak a sodromból, mert én nem magyar Péter ellenes vagyok, hanem egész egyszerűen csak a kétségeimet szeretném tisztázni. De nem tudom őket tisztázni, mire pedig egyáltalán sor kerülhetne, csak az esélye addigra már újabb és újabb kétségek vannak, és valójában azon kívül, hogy egy lejárt lemeznek vagyok minősítve, azt mondják, hogy ne állítsak akadályokat valakinek, aki ne mondja Ki szedet, lejárt, nem mondja. téged lejárt normát Akik írnak. És közben a személyes tapasztalataim azt mutatja, hogy, hogy egyébként a Tisza-szigetekben is mennyi olyan ember okay. van, akik egyébként azzal az illúzióval mennek okay. oda, és én természetesen nem fogom őket ezügyben megbántani. Higgyenek Mind benne. Is, ér... Egyenként tudnék velük beszélgetni. Yeah. Tehát egyenként látom, ahol, ha netán, netán véletlen adódik egy-egy, de nem fogok senkit se kibeszélni, hogy egyébként önmagában egy magányos emberre hogyan hat az, hogy egy közösség befogadja őt, és akkor a közösségnek egyébként a mi beléte már kevésbé számít, hanem csak azt a szeretetet nézi, ami más magányos emberekből árad. Azért ez fontos dolgok, nem? Igen. Fontos dolgok, de közben amilyen célra egyébként létrejöttek, azt nem feltétlenül érinti. Jó, de, de valós... sokféle, ez mondjuk csak nézd meg, és látható különben, hogy a Debrecen tiszaszigetesek mit csinálnak ott az EKE ügyvédúr. Érdekes lesz az egész belső integráció, ha egyszer létrejön egyáltalán. Magyar magyarnak, ha egyszer hatalomra kerül, szembe kell majd nézni mindazokkal, akiket ő hívott életre. A hús csontan mérik. Akartok-e utolsó szójogám bármit mondani, integetni a családnak? Hmm. Én várom magyartól a bocsánatkérést, padány ügyben félértés neesség várom. Tehát én nekem van -e, ez ügyben van -e elvárásom, és nem továbbra sem gondolom, hogy kritika nélkül kéne, az értelmiségi léthez hozzátartozó kritika nélkül kéne szemlélni valamit, csak azért, mert reményt keltőnek gondolom, de fenntartom azt az állításomat, hogy amit most látunk, az az elmúlt 15 év ö, után egy komoly reménysugár. Volt már ilyen, tehát 2014-ben is azt gondoltuk, 2018-ban is gondolhattuk, 2022-ben is gondolhattuk, ebben az értelemben volt már remény, ezek a remények meghaltak, talán ez a remény nem hal meg. Én egyetlen dolgot kérek a tisza Tiszától, vagy a Szigetektől, hogy legyenek szívesek rendelkezésre, bocsátani embereket, akikkel beszélgethetek. Ha Magyar Péter nem ér rá, nincs. De olyat, akivel lehet beszélgetni, aki nem a csintalan, nem a Horkábor, nem én vagyok, aki érintett, aki tudja, hogy miről beszélek, és aki ezek után még engedélyt is kap. Én csak ennyit kérek. Sándor? Hív fel ezekért. Kit? A Debreceni az uh, ügyvéd úr Ezek László. csodálatos csodál, szerepel, csinál, nyilvánosságot, események vannak, lehet tudni. Szerintem ő szívesen, ráadásul roppant tanulságos tudással bír, mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ha egyszer lesz egy magyar kormány, mondjuk ő -e. Nem adtunk igazán választ arra, amit kérdésként feltettünk, de van ilyen? De én igazán adtam Jó, rendben van a kocsintam. Adót csak én nem éreztem, de ez legyen az én. Jó, mert ennőttem rá, hogy igazából te csak interjúkat szeretnél. szeretni. Nem, nem, nem. Nem, nem, Hát, hogy én most adtam egy javaslatot neked. Rendben van. Bocsila, De azért kell a Tisza, hogy engedélyt is kapjának. Nem vagyok. Érdekes test lenne. Hát erre azért befizetek, ha ő engedélyt kér bárkitől. Na itt egy műsor tervált elő, kérem Igen. szépen. Foglalkodat oh, a reményök, gondolatuk, ilyen. akkor azt megírhatják egyébként a YouTube csatornán is, meg a Facebookon is, vagy küldenek e-mail-dőrö mi pedig valószínűleg valamikor szeptember végén vagy október elején találkozunk, ha még arra érdemesítetek. Szép nyarat! Hát, ha megéljük! Viszontlátásra, viszont, látásra, viszont